یو مسلمان یې سې سترې چې تړلې اګدني کا تړلې هغه پره کنا واه اګا پره کا او فو بلقوت او فو بلقوت رقود عام ځکا او کوځه او د یوه مسلمان رحمان رحیم یا ایوم دیما ما سې له او من دا ویلو چې رقود او دوی ته وي چې کوم انسان د الله سره کوي يا الله چې انسان او عهده کوي یو انسان د خپله سره وعده کوي او د حقا کې يا یو انسان د بل انسان سره په ماناله کې کوي نا دور ته چرانا او خو بیل خو دی الله دوی ته پرواړي کول دا په مسلمان باندې پرشو او خو بیل ما تاستویلی چی دا بیعت مقمل تقریباً نها یا لس قسمنا امامنا صحیر احمد رای زگر کری دا بیعتوان فاقت کرا زی عقد بیعت و ارتاقت ہوئی نا اللہوی اغام فورا کئی یو بیعت دا اغوینا چې چکی امارا صلات و سلام صحاب اکرام انا بیعت علا الاسلام مسلمانه بانی بیعت دا این بیعت علا الهجرت هجرت بانی دریال بیات علی الجهاد او سنرم دیات علی الموت او تنزم بیات علی الله ما سرج جنبن تفتو قدم الله علیه و سلم پدیر کول او دوشمشر بچا سرا بتا سلیزان نه پیدا ک با واحد این قسم بیاد دو امبرا صلЛ 또 صل構 بیاد چه صحابا اقرامو نگون علال اسرàs اگر کا اغẫ اغآقبل اغملوان اقربا پروری که نو تاسوب صغر صبر بکو بایل السبر و بیاد علی صبر و عصر دیتو ووجب بیادی تا بیادی چه امبرا صل رسول الله صلی اللہ صل 살� Socel الصحاب اقرامو بیاد او سوال سوال نکو. نکو؟ سوال دا نه یي سوال تعالو د مسوال چې چا نه به سوال نکوو ته نه کوو سوال پر چا نه نکوو دا برکث بیا ته دا رنګي پیغمبر صلی الله علیه و سلم سره بیا داو چې علل مسهل لكل مسلمين چې دا هر مسلمان سر به څه کوي خیرخواهی به کوي دا ټول قسم شو نه شو نو ارواخی په پیغمبر و سلم د ټول مرګونو تسمه قسم مراحل کې به بیا تا بیا یاد داړئ اڅنه ربا یاد کو ځانانو سره کول په بالب... قولان بیا ته د نارینه وو سره یاد د بیا ته دا چې لاس بوسی منو او دا او کله با چې لکه ځانانو سره بصیر دوی نه بیا د وو چې او کله لاس بلاول د پردې ځانانو نه محمد رسول الله د تور المشرق د ټولو روحانی پلار غونډه هيڅ لری خو بیا هم په اساس پر دې ځنه سره دی ورکړي نو د ټولو کله حکم دی شوف بالخو په يد خدلا بیسره تشه دی بيد خدلا بیسره امیر شریسه ربو الله خپل اسټیکل میران سره نا چا سره پلاستیکی سره نا امیر فل کراچی سره مګر امیر شریسه سره دی او قود الکود وحللتكم وذل تارید او حللتو او قود تناسب چره دغه په سرابیت ازرا اغاداره چې الله سبحانه و تعالی کړي دا چې الله تعالی حکمونه باباونو ست حکمونه کې اوونداره چې تاسو چې کوم حلال یا حلال وای او تاسو کوم شی حرام نه حرام وای او دا اللہ چاہے داو ادا کی تاسکو پابندی کوئی احلت حلال کردی شویدی دخلی طرفنن الا کم تاس دو پارا بہیمت الانرام چرپیانو دنگر اضافت بہیمان این رام تشویدی دا اضافت بیانی دی آوضات تاکید پارا دی بہیمان دی که دنگر دی آدوال یوشیدی بہیمان این رام دوال دنگر دی دوالا صلوخ کو علا سی اغطا بهیما ما یوتا حرامه آوڅ وروڅ کوالو چې الله توبته حلال ویلي زنا دې ویلي کنه سپه وسیلې چالو کړی لري ولی هغه حلال نه نه هغه ته بهیمه توله حرام دي دا چالو نه وایي وا بيزادان گیجګمنه غوي او دانگی ميخي دا ټول شي بهیمه توله حرام دا حلال دي ګرغا رد شي د جهلانو کرا چې به را دې څایبه دا په منځ باندې جو حرام ادانه گتا سے جامعا غستل پا دوران تواف کی بمون حرام دی کمونگا بد دی والی ما حرام کری دی نو کمشه چې ما حرام کری اغبا حرامی چی کمشه ما حلال کری اغبا چی حلال بوگی او حل لکم الا ما آگا چی یطلا علیکم پتاسو بانی با رستلی چی گی یا آگا چی تاسو بانی رستلی شویری ما یطلا علیکم چی پتاسو با رستلی شی پتاسو بانی بچه لکا راتلون کی زمانه کی صورت یا انرام کی روان دی یا اللہ ما ارتلاع مزاری پوڑا مازی سراغت چیت تاسبانی بیان شیدی سورت انرام مکی صورت رکناتا بیان شید غیر محلی سید اور شیطا سنن حلال قانون د رختار للا پدا سوال کی شیطا سید حرام تردیوی داشی ما حرام کردی دا دا حلال موید یا حرام که صورت کی پر حرام کی پر حرام کی سید حرام دی کارخ ذریخار او حرام کول ته احرام کوم حرام دي په حالت جهرام کې پاکستان کوم سره کار حرام دي او چې کتر حلالي کنه په حرام کې دنهه مقدس حرام دي هغه پرې چې محرم هم شي حرام هم شي خودا هتو ترې خلاص حرام شو کنه چې محرمه دي حرام کې دنهه بیت الله شریف کې خو ترې حرام دي نوانتن حرمون دا تیز بولا یکنان اللہ کو فیصلہ کے جسد دا اللہ ارادا وان یا ایو اللہ جنا دا بل قسم محرامات کی چا اللہ جتم شیط حرام و یا دے اے مومنان اللہ توحل دا حلال مگنئی بیرزتی دا شائر اللہ دا شائر اللہ بیرزتی حلال مگنئی ستو کاوه مکوي د شاهر الله شاهر الله څه ته وایي هغه شي چې د الله د جنګي دي جل شرو مت رضاد دوي کې بیت الله مسجد جوړونه بیت الله جیک نه دی ا ا دانه کې حدياء مناصق وغيره وغيره دارتول شاهر الله مناصق الحج من ما شرم الله وليحرام الدين الله حدود الله حرم الله حدايا مشار حرام دارتول اعلام حرام زاد المسير كتير توظهر کرده دارتول صلي أه شاهر الله دينو باها سورة داغيه پل دلسرات اللہ در پیادیگی کنا ندا کرتول شاهر الله شاهد الله سيپا پښتو ولایو کې کلیک کړي شایر الله کې جماعت شایر الله دی کتابونه شایر الله دی علماء شایر الله دی حضرت رسول الله دځي بیت الله شایر الله کې مناصب چې د نوټو مې شریدا ټول شایر الله دي د دې ذاتیه هدیه ما کې قرباني مال روان کړي یو حجې سې بیت الله د نام چې شو شایر الله عالمو یوزم من تقول شایر الله تعظیم کوی دا د دکه له پریز غوړي د شای الله د سخی باندې ته شای الله بې عزتي باندې د کوي وښوي د جماه د سخی بې عزتي باندې کوي د قران بې عزتي باندې کوي د قران بې سره توحید المصحف امام ابن قیمه دا کفر ده سړی کوټي باندې کافر کی شای الله ولا شر الحرامه عالمیا شد زته نو هغه آج د ساقی مکو بیا د نبی راغه مکو ولل هديه هديه مال لب د ساقی او دای بے عزت مکو وای هغه حالات مګانی چې دغه طغړی کې خلادا چولې دغه بشتمه مکو وای القلايد براشي د زل قلايد دي زواتو قلايد مانځه حجي چې طغړی د مال طغړی کې نه د غای غیپ طغړی کې دی پکل غړی کې نه زه دغه کې د چړی طغړی کې څه تلوي دې لپاره چې دا ګور د جدید لپاره مالګې دې دا وسوګچینو ورورې هغه وسوګچینو شورا ولې دا چې دې عیسیب ځان راوې جوړ کړې ګورو د روپې عبیل په غاړه ګرځلې اوس چې دا سره ها او واللا من al البيت ال الحراmat بذtima ي دا خلکو چېtسو په خż بلا کاني د پا ده تجارته ta و خza من رام. چلا تیجود الله <سؤال> می ربانی لرافز نرا چلاو غټه تجارت کیره او رضوان او څو د الله رضا لپاره صرف او صرف د حج لپاره روان دی هغه دې ساتي ام من کوي بیت الله ته کله ته روان یو سره مزدوري لا تاغه دوم څه نوای یا تهونه فز لږ نه او سره حج او بری لپاره دي هغه دوم څه نوای او رضوان هغه الله رضا پسی دي دا بل د ملو دولت پسی روان دي ہاں واجب الاحترام دی دوڑا قابل قدر دی ولی اللہ تو تر واجب اللہ کرے کو تر واجب وے وایزا حلال تم کلے جنن حلال کرا به احرام نہ بچ لے فاستاد بیا قرو کہیں فاستاد بیا قرو جریج دے طالب او پر حلال احرام کی اخار مانا دے احرام دے صاحب کرام احرام چلے بیت اللہ تر واندی نہ کہ ابو خطا درجلہ احرام نہ چلے حلال غور یو څوک نه راول راو نه وټړلې کله لا ته حلم یو بکروا شي ځنګلي وو د دې صحابه کرام یو یو مونږ تخ غوري وخان دي ابو قتاده نه جوړو خلوت کي شته وي الله سي سننه کي پويتيږي نو حکم اند شي خلوت را شته وي بیا الله خان له جاء شو نو هغه او توپاو ته څه ويستو جوړي وای وای اور انوښت یو به څه غن انوښت دعا کوي جام ووته چا څه جام ملک خلق تساقی یادرو یادیشتیا پویشو کنن نقل کفر کفر نیستر نو دیو حالتکی ابو قطادر اجناو تاگودا نگل کنش داقا جه بیا خو موابین واقعی که دام حیرام ده چه او محرم یو حالال سڑی تاخ کارو تاوخه پو گوته گی جا که دام تاگی دام خورمات کرا جی خواغو نو خودنا پا خطل وولی دا بکر وحشی یا حمار وحشی پا من دا ور په دا واده خورا دی دا غ چابه خورا کیا نه نه نه دا ته موږ تیار دیو په خپل پر شورا ده هغه جنان سامان واسته هغه شیخ مارواشی مړکه ځنګلي خارې مړکه حلال دی کرا اورا خار ګوره کور خور نه ځنګلي خار هیمارواشی ور ځای غیتا هغه اکرام د ویو خو یې اوس کنا او چې موږ مخری نه کار نمبر سره موږ په دفترو وګړو هغه دا خو لري دا سره رتا څو تای اشاره نه تاسو ته خضر نه کړي کومه ګوسه تاسو نه استاذ سوچونه دا دغه حلال سره وداله کار جایز دي نو فاستا دو کله چې ځانو نه د احکام نه دی وې څه فاستا دو کارو کې ګرهه ددا تاسو دغه قاعده چې امر بدل هزار د با به حد پاره دي نو امر د دې که فاستا دو دې به حد پاره دي وجود پاره نه شي دا معذ حکم شي ممنګا چپا قالې تریز مسئلے په پوره غر ته تاخير وځي چالي قران کې الله وي فاستا دو کار د منځ په بیا بدا بام پارشی، نا نا نا او سولو تا گو رئی، او سولو پامو کی کنا، نو بیا پا تلوی، فیضا حلل تون، په چون کی پا حلد احرام کی خکار تا دامنی حرامو، او سر مباح قدر تشی جواز قدر تلی، دان نجگه نیو سرے خامخا خکار تا کاروائی چو، ویلتا اللہ پا پا قرآن کی ویلی پستا دون، منیت تبا ومن کتبا سلطان اوشتوチナ کانسړې چټلې خدای راته چریتا کالونه تر ډېر کالونه بایسمه منډوره او نوڅې دې ایستاته هغه سړې بخرمه کتنا کې څوک اوږي کې سنت څه په کتنا کې بواقې چیږي ښا دا مقصد یې زه بخښم جن ساتم او د دنیا او د دنیا حاصلو ما دغه مثال د چې یو سره یونی تکي او بل جن ناظري دي او زه ضرورت جامي ساتلې شم نه مړا ساتل په مثاله یاني د ویر کی او الله به څنګه دغه توغشي نو دا وې ار علماء او منار اصول مولا مخالد السلطان منیس طباسید غفرا چا چې کار تا کار ویلي د د دین نباغاطل شي د دین نباڅ شي څو سره بکله دشي منډوي څو د استرا سو د خارنه اور باندې چې څو د څوک هانګه څوک چې په شیو هانګه با ته نه ای چې شيری معنی تباسره غفلا معنی تباسره غفلا دغه چې څوک د کار کار ویل حدیث کې راځي معنی زېرا دا فاست فاستادو حکومت د پادې بہاد دې ولایې ځمانه کوم فوجون کړي واکړني کی تاسو لا بوزو کنا بوز د دښمن اقوم لکه مکه مکرامه نه صحابه کرام دې نورو مخې مکه ولا ما کړو کنه ما نکړي صحابه کرام چې رستم کتل فتر کړو د دې مسلمانانو ته د جوس بدو اوس رستم شو کنه ما کېواله ما کې نه فاتنه رستم ته اگوی چکور تاسو منگا بیتولا تنو پری خیر منگاو مستاسو نپری دو زیر پلکال کاری اللہ اینا نا نا نا دا مخینه بوز بادن پاوستن پاریو دا مسلمانان شخا واللہ ایجرمان نا کم پو جروم کی دو واقعی حاملہ باعث دینا کردیس تاسو پو جروم باندی بودست دی قوم زره جتاس بن کړو د بیت الله شریف نشتا سرسته تجاوز وته او نکړیا وتا تجاوز وکړ په حال دي کفر کې سلمان شهري کړه چیر فهیر وتاو نه پاکستان کې څو تنظیمونه دي اسلامي تنظیمونه څو دي دی؟ خدای خبر انسان نه بهر دي وای شو غننه آره کمه سره چې تاسو اتفاق دي نه ته وي او ځوب سره تاوونکو وجد یو خود برختي وای ني کمه سره چې تاسو اتفاق دي غل نه لاس کډ کول کی ټول متحدې دي د خونکار پیساس کول ټول متحدې دي کنه اگر اختلافی پرې مسله وپریدا هغه چې څه کوي کا خو کم چې ما یي مسله لرنو پر هغه چې هغوی اتفاق وکا او څو نه دل بری هغه څاو داږي اتفاقی مسله لرنو پر هغه چې وکا ها یوه دبل سره کومه کوی او خلاص شو واڅکوای چې تاسو نڅه وسره موږ موافقهdoctype کاغه چې تا دبدعت کولته بدعت و چګلا ویل دی د الله نه یقینا الله توسا ته جواب کوم ګیره نور محرمات حرمت علیکما حرمت علیکما حرام پرې شه دې پتا مردار مال په خپل مر سره چې دا حرام دی او دا مشو د غدو نه نشي شربقره کې مویل نو حلل لنل متتانی دعا من په خپل مر مړماله خپل مر باندې مړونو په لڅري حلل یذوا کم کم مایو دال ملخ مایو ملخ دا دوا څه حلال کله کوه خدای دې نه واری نه خور کړنو خلک میا نه نوکری فری فری موند ته جنازې ونیزې دا ملخان نا پرټیکې نا پرټیکې خو حلال دی ښا خربې دا څو ملخان نه جام نه قشې دي ورنه اجرات مطلب چې دا مال است جرات وي کدا لهو کبل وي خو نور قسم نه الګا تاغه متوغه نور قسم نه شي خو یرات مدر الله پوږ شي ګل و فللا نمايت طهر ودماي دوا تسوبني دوا بینی تشهری الکبیر وتعالا <سؤال> او در ربینا چه دا کنه دا حرام ده ولا هم خذل <سؤال> خذل <سؤال> غوا و ما له کلمه حرام ده چاواو استریشی دکولین له غیر وانان خانيقا وزم موهل لغير الله كي موزو بحال غير الله خلق روباز شده كي موزو بحال لغير الله دا بلچاپن هم جمال الله لشي دا بلچاپن هم جمال الله لشي حالكا دا بلچاپن هم جمال الله لگي ودا خواب يام مند دا پار دا خارو وعلى أقل أقل دردئي كي اوزما سيبادا چرگان للحنجي وڑا زغربت وبازی نو دام بذ نظر لغير الله كي شو نا نا نا لعباده غیر الله دبل چات تعظیم د پارا ناس تعظیم دی توي چې اغا د پارا او که نال لوم ما ما ته موافق الاسباب زره زسي کلا کجرا بنیاړي کلا بیسران واجني کلا غوي ويني یادا پورتي کلا زو ډوډي کوما ډیر پارا چې پلانی سړي سره کار رازي سبا او ز چې کنده نه ډوډي وکما نو خلګول بند بند د دې دعا هیڅ یته دي کسان دا قداوا دا دا ډوډۍ چې کوم نه نوڅه د دې لپاره کوم چې په ډوډۍ نه کومه خپکیږي د دې د تعظیم حرام شو وړي تعظیم د دې الله صلی الله علیه وسلم فرمای ترې آخه په دې نه مال به په اوه نو د شواط شروزکه حرام دې ازراشی ور مستشکی له ما فین نو اخستون کې اډارنګ چې کوم نا روالت او یو ساڑی دوڑیو که دو مقابلی دو پارا سوشی دو پارا لکت پلانی ساڑی شاڈی دوئی سوشی دو شاڈی پر شاڈی که زمان صحبت کم دن افصره کارتو نا تقسیمی گی سو تقسیمی گی دراجی صحب روح اللہ نور اسلام برشه تا کاټونه کړی وای دا کومنګ نشي د دې ته لاځي تر ته مونږی کاټونه راوولای ګزایمه هغه نور اسلام برشه د نن رسول الله صلی الله علیه وسلم تام متبريين دلا مقابله ډوډۍ دروړه نم ناموس ډوډۍ دري اګاري ډوډۍ دا باندې کړی دا باندې وړي وړي دري اډوډۍ ته لا خره خبره ده چې یا پوه شي په چې ته دومره دا کړی ځا دغه حدیثه تابع داری کنه دت ماته په حدیثه دا وایي چې په امبنه سوط والسلام یو غن علاوه چې کوا دي کې سما الله ما اوله رسول الله صلی الله علیه وسلم ها عشره زینبا اوله بشاتین خو یو تر تعالی حدیث سي سي کوي حدیث موږ د حدیث کو قولي یو کې په غوته تابع داری کې د نه ماته په حدیث تابع داری ښه درته زمونږ ترخه تا کار نو راځي ګایې او هغه نورېستان چې کوم نه کنه هغه وای ګلو ځانګې رښتیا چې دینو کوټینو چې تریو زموږه سیوی زموږه واده ده نو هغه رسمن تاسو متپاریې دلته وای کیره پاکستان کې راځي ګورې دی ګور ګور ګور کنه داسې مونږه ټول جوړ ته کوي ته یې هم ځان په یادام یې سرو مونږه دا کوم دا کوم آمنه کل <laughs> من دا صوران چې تا خيرو چه تا تا پتاوا لگی چه صوウ اسپلی دا دی بالا مصله شا مسرح ها شایی زمان که اولو زمان که اولو Pend زمان که اولو وی فت 간ها provانیم صحیده کن ما خود ردو کرن حق نرما با تاس او پاکستانیтора حق دن لره لریا همیل مانیک زمان هرو ژرزی زمان او روژه کزر سو ایم اول وکه دا وی مساله د شت متباريه نه جوړي ام ناروا شو د پولټیکل سی عبدخان سی عبد ملک سی د نواب سی جوړي چا چکړي ولال د لالچ کو بنا باندېغه ته یو په بنا باندې د لالچ بنا د حرام دي البته کمل مستوب پتا باندې نو اگر مزایف ولو کانا کافرن نو بیا کو کاټینو جوړي بولي چیت نه نو بیا وسال لالچ نه شو باید کی انساني هم دا څنګه کې یو سړی پیر بابا په نوم یو لاسمه منی هغه حرام دی او شو د ورکه حرام دی کبه دې حرام دی او که الوابیز ما څخه بده تا د گنج بخښه هغه هم حرام کوي ده و ما هله الهال من ویله سې بقرای کرافو څو ته وې احل به الهه ما سهاله به سوجي هيصان و وجوه لیناتل اناملی الهال کرافو څو ته دا حرام دی ول مونخه دا په هي سورچینال والی مردار شیبانی ته چې چړکه کېږي نو سلام لې دا کړنګ دم چې دین او قصبا لال کې خزر هم نه لالېږي و ما الا اغمال غني نظر لږ غیر الله مرته بسم الله اکبر سره عالم کې نه لالېږي ها نظر لږ الله وایره هغه چې نن په څه ا څه نیو رافه په وروسته دناږي چې راویا غنتابوږه کانو والمنخانیقات والمنخانیقات وزدا چې کومه غږ مازو به هه اندا الا مازکه دومره چې لاګی دا غالي والمنخانیقات هاته کړي مال اني پسندې کړي مال پسندې سره چې واجب او زړه نه شي مردار شي اول ما کوزا که کانو وشته نشي مډکړي شي وال مترجعه چې د کوره نه کمنار نو څو شوور وَنَتَائِدُ اغانگی پخسر چې وایي شو مالو لګي بده مال وخکر وایو مړی چې ا الله لږی کنه و ما صبر هغه چې زنا ورو خللیو مرشي الا مدر ما حال یذ جه مو کوزا په ترجیه نه چې حدیث سره لګیره دا سر نه نه لګی که صاوخه تنبیه مردار ده الا مازا که تمیستیسنان ده اصروله گیده و مازو به حال النصوب اغا شیع حرام ده چه اغام علال کرده شی پر درگاهنو بانده درگاه غاری علال شی اغا حرام ده و مازو به حال النصوبی نصن نمراسه درگاهنو یا ها کانی و دروولی ده چه چه کانی و دروولی ده مکیه خلق مشرکانو الاحجارو المنصوبه اغوی تا بچوه ایلی انصاب انصاب هغه درولې غټي او په دې باندې چا نظر دی کوم ځای نه ما غټه راوړم ځما سره دا به وتروله پرستی شو عبادت به شروع کړو نو داغه توسلجو انصاب او مسوبو یې داغه په غاره کې چې کومه لا کړې نو دا هم حرام دی دا باندې پرې وایسه بده خدای دا الواد پاک شي دنو پاک شي اوس مغت کې را وای ښا د ټولو نه آخري چې کوم نه ناز لږه لوځیر کړې آله ټول ورو چې څنګه په دې چورکی سره نه لاليږي په اوږه اخري مرتبه اخري درجه حرام څه شي دي نازل غیر الله دي سره په بیا بیا بانکره واندې د ولیکلمری نو آلته کې څه شي مردار دا بخوري خود دا تا گنج بخشلو باندې بخوري دی واه آلته کې وینه پرټي خودا باندې بخوري و ما اوه لله غیر الله کې بدګه بل اس بیا نومته مو سو ده د دقه دا باباچنا دان وانا دقه بیا په خلی درجه کې ته چېولګینه مری اعلان کړه هغه د تل پالیشان کې لار شي وی دربار سيب چيتي ده کنه دا غوخو ما سه بچ لنګل لندر د او ریج تقسیمي کې په مفتو ګرانت تقسیمي کې په مفتو الوداني تقسیمي کې په مفتو ما ګره د غشي الله وانت تقسم بلا زواني او بغې شو سره قسمت معلومه ده حرام دي بغې شو قسمت به معلومه وو دو ادب او بدل دستور او یو میخه به واخست یا میخه ولا چونو سجنه وو خو کنه دا شان دی او شی به راخسته تا سچا پرژدا چې ته دې اصل ناسند کله نه راغلی ها نه ما ته پته نشته زمونږه والی حج سو دازمو و ته دې هغه چې خص په حجش راغلی ديار باز خبري باندې راغلی به قسم بوږداي چې ګم نه کېد از ما ضرورت نشته مای خان یو سړی چې زمونږ د 100000 کې زکات دوا کې نه ورکې 100000 زکات دوا کې نه ورکې پیش کا نه کې راغلی ہہ ہے نشته خو بیا را غو پې کسرې غواې جاموس او کلبقاری نو جاموس په شان درځه نو غوړه مأو کې اسکریده د غوړ معنی او شکل له مران دی غوس راځي څو نو قیاس کولای دی نو دا پوکاوه برابرې چې پوکیاس کې شرط دی چې دا مقیس مشابه دي چې مقیس نه لې او دغه او د میخه هیڅ مشابه نه نشته خو ګیام کې از کولای د مشفق ها خاجي ار جو مشو کال باکاري وي ګواد میخه تا پښانته دوي زره ها وو پښانته دي خلاص حدیث کې دا بالاګر نو زه به کو لس اني اته شي بیا کړي اودیا او دیو رشی چې جنو و برخه وی دی یات ز شپږ وی دی پنځه وی دی څلورو دووی اندري دوا یو یو پورې یو حساب پورې دا روانه تا او دیو رشی هغه شي هغه بالکل اگر راته کچوری کواتل مین جوز سے تبولی او میکو بالا لکڑے و کنه تو پیسو په چنده بخشته و دو با خپل قسمت معلومه جلا وات څنګه یمغه قسمت بقیا وکنه وای کنه اگر نجومیاں غلا خل پرجی کنه خپل قسمت معلومه یی اغه چې با اغه باد شون چن راو چنده وځنه دا پلان کې نو شه با غوچاتک کدا ویشو والا پج اپ پرنا پروید ټول نژد نه دا دېسره خوشبخت نه بختروان لې دو ټول نژد لې چې بغد کې روان دي یو ډرایور به بغد روان بېرته نصیب دا په نصیبولو نه بخروونو دغه یو برخواله ها هغه په سیلم برخې دننه شپغو دغه په سی تینځه څلو دړي یوه او چې چا چې کمدونه غو بی برخې دغه برخه تې کنه او یو رسپیره خدای دې غل کسپیره هغه بسپیره مشورید الله دې چې ما کوي رضا نه او شهادت آیا بدري که شي جوړی کړی وی دړي او یو کې لیکلو امر رضبی بیر کې لیکلو نههاني او یو غسل او اس پکینو نو جوبا چې کله کوم کار کوي او وادې یا سفر کنه نو میجور خلا بلاړه او خو به نه سالته کیدا ما قص به حیا بی شرم چې کنه ما چه نو کله نکي بناسو په دربار کې بناسو په درگاونو کې بناسو کنه لات منات او زادہ غفاتا ناغه میجور تبویل شمن د پر قسمت معلوم کړي په سفر کې خیرسته او کنيسته ناغه با غشي او یو کېبې کړو امرانی اللهم ما تحکم که شرا کارو که اغیاب پارین باز ما پده کار که خیر ده دادو جو استخاره هوا زالیمانو ده مشرکان استخاره ده گواه او بلغش براؤو خطوی نهانی ربی خدای پاغزو مانا کرده در یک کارنا الله دیر زکره مانا کرده نیکو ما که بیا بو واچو بیا بو واچو بیا بو بیا بو واچو که ترسو چه ده دواغ شوکی یو روښه شماره نیره ته نه نه ربي دې نو الله دې تام حرام دي ذالکوم فیسق دا کارونه کول تاسو پارا فیسق دي فیسق دا د الله د حفظه مخارج دلجی دا مخ چې زونه چې ګه محرمان ما ذکر کړه کدا پاسک شي کله نه زله غیر لوا دې وو وړه پاسک شي کهاله جو تویلن کافر که حلال نو یا شکه وڅشې پاسک او که حلال جو تویلې کافر شو چیو سره حلال وای اغان چره کافر ده حرام حلال وینم کفر ده او حلال وینم کفر خبر پرشی دواره ځانمګه ځاړه حلال ته به نوی حرام ته به نوی زکه زمږه هغه دی فقيه ادرا کتاب چې ګنه خلاصې کیدانی کې راځي کله لیکنه و یکفر بالاستحلاله نو حرام ته حلال سره وای کافر شو کافر او تشه وښوونه انشاء الله توبه بوباشې کلمه بوعوې نه دي کافر خو مسه توبه چوباشو سره مسلمان کېدل شي د خدای پاک د توبه دروازه نه ده باندې ا په اخلاص سره بیا بدانه کومه بس الله سويب علي توبه قبول نظر یې غیر الله په سنواناتو سره الله په قران کې ذکر کړي ته سنواناتو سره په یو ونوان کې دال حرام دي سورې بقره کې تیر شو فما لیکل میتا او ما الا د حرام دي کنه او دلته هم دا شوې له او سورې نه هم درازي دوینداري شته عمل زموشکانو دی لکه سورې انام کې براشي او درینداري شته فسق دی لکه ديزي کې وای زالکم فسقون او نو یې دا غرا فسق هم دي څه شهره څیز غاندې چې لروندار قرآن ذکر کړی چې ان وصول قبله صا ما يحكمون وایې تاسو عارفې ا نام دي بالای صا ما یا افتراء الله دې لکه نه حل دانه کې زور دې سور حج کې نو زور دې افتراء الله دې سوی حکم دې دانه کې عمل دې مسلمانو فسق دې رجس دې چېره رجس ګندا هغه بو والا پلیټین یې هغه تټوي دې الله وای ریجس ته دا خلاص شو دا که الله وای چې الله چې کوم نو نن ورځ یا ای صلی الله جنکفرو نامه رسول کا تیرانا من دیونکو استاذ ردین ده خد مولونا اوس پر ختم بی اکو ووز ری تور شو خاتم بار نو نور جدنو منگا زورا ورکی دلی پا مسلمانان اسلام اسلامنگا نشو ختموله یوری دون آید فیو نور الله بیا فاهیم ویاب الله ایلا آیتی منو رهو اللہ پا فیصله کری دا ایس کل دانشی که دلیوس فلا شو مخشوانی نور داغو نمی ری گئی خوا وخشوانی زمانو وی ری گئی او دا خطره من کوای چی دین بز من ختم کی نور خوی ری د کاته نو په دې خطر دی موږ یې دا خطرمن کوي جسمت دین بسوکه ختم دی مسلمانان ته الله چور کړو خلافت اسلامي ورګل او غنوال امارت اسلامي مسلمانانو ته ورګل او ابو بکر جل الله په دور خلافت کې د ابو بکر سه په دور خلافت کې نو اسلامي حکومت رقبه چکم جنو څو رق لګم ربو ملوه 2 لس لک مربع مله 2 لس لک مربع مله داسو څو څو اسلامي خلافت حدود څمرو 12 لک مربع مله پرشی 12 لک مربع مله نو کله چې عمر رضی عنه خلیفہ شو نو 420 لک مربع مله ته یانه یک برخو په یک بطو یک برخو ها نو دا نو کله چې عثمان رضی الله عنه خلافت راغې هغه تقریبا 30 30 30 سال مخه مربع مله شو صحیح هغه ځای نو چې کله علي دور خلافت شو کله دور خلافت هغه وړیده په زیبانی اسلامي حکومت دیار توسیل نه لري کړه دغه بجا داوچا ظلم شروع مسلمانانو بیتی فاقیش روکڑا نو باہر مل چکندنو چرے فتحا کولونا بنشل نو کل چه ایک خلافت امارت چاہتا اس پار معاویر جلانو تا معاویر جلانو پا قل دور خلافت کی نو پین ساٹ لاک مربع مل داگت غزو خلافت کم دیر او اول یوم ایسا اول یوم ایسا ورد فالله تخشوهم ایرگ ایسما وخشونی اول یوم نن رز یا نن رز تو اکملت لکم ما پراک دینا اکملت الله اکبر مقصد دا چې کومه ناق احکام چې فرایزه اګه نه حلال حرام سره تعلق لري هغه موږ پره کړی دا پسبه دا دین منسوخ کیږي نه او نه به دا پس نو کومه حلالو حرام نازلیږي بس محمد رسول الله حجهت الوداع کیدې جمعه پرهزه دا रफी ورځ وا او طارفات غونډې کو او مسجدګر نرسو دا یو نازل شوره حجهت الوداع کی پر دا रफी پرهزه د جمعه پرهزه د مسجدګر پوینوشوی نو پیامبار سمبالی دایا ناجر شوالی و ماکمال تلوکم دینوکم جنوی پورک نو هر کرا چه اکمال فی دین دا ده کمان و کیفن نو بلچه ترمین تذراشته پا دین که با ترمین راجی بسه نو هر اغا دین آر کار چه اغا پا دین چه داخل نئی یو سڑه اغا کئی نو اغا تمنگسوایوه بیدازوایوه جبران نیکڑے صاحب کرام نیکڑے او دین مکملي او دیوی چې دا کار سره ثواب دی او زه کومه او که چې دا کار سره ثواب دی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تا چا ویش یو سره نه کا ته هغه نو امام شاه تبر رحمت الله علیه تصنم کی دا غیر عقل نقل کړی د نماز شون پر ویا سره هغه وی منی ابتدا د اسلامي بيراچن يراها حسنا فكذ آمنا محمد صلی الله علیه وسلم خان رسالتا چا چې نوې طریقې په دین کې راویسه او ګمانداري جز څه کو د دې کې ثواب ده په یوشي فكذ اما د دې سره دا ګمان راغی ک ان محمد صلی الله علیه وسلم خان رسالتا محمد الله پر رسالت څه خیانت کرے گی خیانت علی یز بالله ولی زکچے ما لمی دشي ماته سمسیاړو کوم دی که کوي دی اکه اینده څه ماتاري کله به کو نکی گی قورتو طریق پسڑا مینز کی مین روڈ کی زمونو مزو نکی پلار کی مزو نکی پوینشی آدان کی چکم جنو سرے پا حمام کی مزو نکی گی پا قصف خانہ کی مزو نکی پا دیرانی کی مزو نکی گی غبر دان کی چکم جنو سرے آ. آ. قبرستان کی مزو نکی گی او فوقا زہری بیت اللہی فوقا زہری بیت اللہی رازو انو خود لکننی جو خود لکنے. کیو جڑے اوسیو دن را دی گوجی کنده جوت Ambassador نکیا توجی مر مزوش نکی زی خودلے تا منظر پارا زی خودلے د ہایز پار و جو سڑے جینو دن تا غدا کی ہایز کی نو او این کوتی امبر منت خودلے ج پارا فاد گونډے کی و ودی کی اللہ د وسوالتے بنا تا ولم دن بیدار ته یا حاجی سره د مشابهت پاره سره ته دغړې تقیات حاجی ورنه ته غدلی جوړه د حضرت اعظم د تقیج دا بیدار دی کنه دا څه شولایสา بشی دې کم یو کم وي یو دڅوي کيف وي بلتا اېن وي بلتا متاوي دا څلور چې یا ساتې په دین کې بداد نور نه جوړوي ماتا سارزو که چه بدهات بزرده سلام تعلق لری بدهات دخولی و باده سلام تعلق لری بدهات عملی جواری و سلام تعلق لری عقیدهی بدهات قولی بدهات عملی بدهات دری قسمه بدهات در عقیده کی آغا خبری عقیده کی ساتتر چکن پیانبر علیه السلام آغا سی عقیده نہیں کړي انکار د صفاتو نه داريږي تاچل باندې عقیدہ جبري باندې عقیدہ داريږي چند په قدريو باندې عقیدہ ضد عقيدې مبتدئ ويندي يا قولي بدات کې قولي بدات مکه ما تاسو سره زو کاغ تلفظ را دیو ځاني ویل چې په سننه نه وي دي ته بدات وایو يا عملي بدات کې عملي بدات شامل دي شامل کې چې په سننه کې کړي فيقول نكل كل قول وفي لم يسقطن الصحابه في وقت بدايه المصلاه سقدر اي يوم مطلب ديا ديا جان سرا نوت كاي بجيران ده مون دي ها بجيران ده مون دي و يليكي نو داشا ويل نكي او پیغمبر صلی الله علیه و سلم زمانه کې ټول کورونه شيران دیو کې نه وی میشه نه وتا ليز ما سوار کور بچو شيران دوا ار کور بچو شيران دوا خدا دې ځور ما سره ترا دے ما دے دانی راوړي دي ترا دے دانی دا چې کنه د دانو نوې د ډوډی شتا پجامو لګي د دا چې د موړو شو کنه او دا پرور فراد چې دا ډوډو تې شوګ نه درځي الا ايستغنیان دا حمام چې دا حمام نه لګاتو د دا په دې کې نه دی داخل د کا کینو دکانونه وای د ته حمام نه وای په ځ حمام راو په خوځه باندې کې چې د تمایسم دغه ما نکرش پدی که نکی که او دا همامونه گره دا دوزانه سری دوکا نونه دیز بو دا پا همام که نرازی ازی تش پا نوم که شرک دیو نوان چکم نسلا دا همام دی دا ندی او خلق وی بوسم که پدی که همون ولی پر حدیث که راگل دینو ار سرگیر شاکل خونه ایم الیو ما اکمال تو وعدم علیکم ورحمتی وعدم تاسو پوره کړی مې پتا سو باندې زمانه ما جنو وراځي تعالی کومو السلام جنو زه راځي ما ستاسو نه چې کوم پیسې وام تواجبانی د اسلام تواجبو راضی فمن استرافي مخمسهل کم سړای چې مجبور شو پونځایت باندې غیر متجنب چې مارکیټون کړي ګناه طرفه اني چاته نه کوم چې کنه غیر ابوالمراجع څخه بقای فإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ الله بون کې میرا باندې یا سلونا کما ذو هلالو استاد نو تپوش کې چې داسې دارک حلال کم شې دي ما حلال چې غوخرو څه حلال قولوا احلل لكم ما ليس تذبح طاهره طيبات اغش جنى شابات طيبات طق <تصفيق> طقشان تذبح الله تبارك طيبات اغتاوي تش المباح من الذبائح وما العرب مما لم يحرم عليه مباح ذبائحنا اغش شيء ج العرب مزاج ذوق الطبيعه سليمه ورتزوي كركنكاي نفرنكاي او شران حرام نوي مدقتوي و ما اخکار ده اغا شیخ حلال ده چه تازو تعلیم والکره بی منا, منا جوارهی اغا زحمی کون که شیخ آنونا مرغان دی آیاس پی دی کار ده مرغان وخکار ده اغا کار کرده شوی شیخ هم تا ده پارا حلال دی توش و ما علم تو جواریح علک واسب اغا ما اغا شیخ اونا چه ورزیو شیخ واجنی اغه تڅوي جواری وي فزاخم سره نوکان لري تیر تیر اغه څه شلی اوداریږي تیر تیر اغه څه شيلی نه اغه جواری وي مقلبینا پتا شوه چې جتا څه سپی به وی د پاره د خار مقلبینا یا اصحاب الكلاب سپی به ساتلی د صاحب الكلاب فاعل زو قزا دې تويغه فاعل زوي دې دا زوګه به سپوخان نو کلیبینا پوسه سپیساتون کې څنګه دا شي شوکار او نو کلیب یو نو کلیب ماړه مؤدب الجوار یو الله مو مؤدب کلابو معلمو کلابو ایتاسو توایمو حنا قالیمو نو حنا طالب باور کوي چاته د اسکو ته سپولہ بزور گو تعلیم تعلیم بوار کئ او میما دا السنو دا تعلیم ور کئ چا اللہمکم اللہ تعالی صلی اللہ علیہ دلی بسم اللہ اللہ اکبر بوی او جس پی تبو چالتور شونی سا اخری بنا بی ترازا دشی کنا طالب بولو دا ادب اللہ دا تعلیم چا لور کرے انسان تا او انسان جکم شیدا متوجہ کلام ادب ور کئ کنا میما دا ادب نہ چتا تا اللہ تعالی جس دے کنا نورو او کار بو تنو دینکار و تپریدی او اسپی و اسپی ساته و تصده ایلا کلب سیدین او حرسین و ماشیه پیمبر سومه جی چاسپی بندن ساته هر اولز داغی دا عجر و سواب یو قیرات کمیگی یو قیرات تاجر و سواب اعمال دا کموت را دی ایلا ماشیوات دریس پونه صرف شتا شریعت رخصد و لولکی جدا بساته رخصد کا سواب پکنیشتی خصوصد یو واسقدر تدې رواقدر تدې یو کلبسیت کارشپی او ماشیاتن د بزوشتي غوړونه کې بندوکه د بزورو لپاره ساتل کېنه دا غوته په ځانته لپاره او هر یاد په ټولو لپاره چې ښکونان په ټیځه جوړونه کوي څو څو شو داقدرې جواز لري تر کې حاضر دې په قسمه سپور ساتل کېږي خالي ته دا ظالم دی کور کې ساتي خلک تفریدا تشيره ظالم دي مقلبينا توالمونه هن ني معلمو الله د ردان مالو مشو چې تا تعاليم خشه یې ایلم سره خشه د دې زو تو نو د ادب یو د وجن دستي هغه وجل مالم د انسان لپاره څه دري حال الحمد اشاوہ جی سنت کے اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمن پلازان از دیمین چوک جنگیرہ رور سوالی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر زیرو